okupazioaren saioan gaur, etxe bat okupatzeko erabakia hartu duzu nontzako, irupausu errat. Kaixo lagunok, ziurnago, zuok ere turistifikazioa dela eta geroz eta arazo gehiago dituzuela alokairua ordaintzeko. Edo gurasoen etxetik alde egin nahi duzuela, baino daukazuen soldata eskasarekin, ez in. Edota etxebizitzarekin oinarrizko eskubidea dena negozioa egiten duen sistema kapitalista honetaz erabat nazkatuta zaudetela. Bilbon 17.000 etxebizitza baino gehiago daude utzik. Hona hemen etxebizitza horiek okupatzeko hiru pauxu erraz. Lehenengo pausua, etxea billatu errantzitsuena bertan ez dela inor ziurtatzea da. Edo inolako erabilerarik ematen eziotzela ere. Honetarako pausu hauek txiarrra ditzake zuen. Auzo kideekin hitzekin. Beti izanez eta manera onak erabili. Beharrezkoa izanez kero, geurttxo inuzenente bat asma dezakegu okupakarela hizkutatzeko. Hori zure etxea izan baitaiteke Buzoien, lehioen, felpuduen eta ateen egoera begiratu. Buzoia gainezka badago, lehioak beti itxita eta egoera txarrean badaude, hori zure etxea izan daiteke. Zeloa jarri Zelozati txikitxo bat jardezakezue atea eta markoaren artean, behek kaldean beti. Egunak aurrera egiten badute eta zeloa hor jarraitzen badu, hori zure etxea izan daiteke. Honetaz aparte, etxeari buruzko informazioa bilatzea oso gomendakarria da. Jabegoaren goaren erregistrora joan zaitezke, oar simple bat eskatzera, edota jabeak argindarran alta emanda baduen enteratzea, baita komunitatea eta abar ordaintzen duen ala e. Bigarren pausua, etxera sartzeragoa. Lehenik eta behin, okupazio bulegotik pasatzea gomendagarria da, egingo dugunaren berri emateko. Gauez ez xartzea, ez da bat ere gomendagarria, egingo ditugun zarata eta guztiak hare gehiagoen zungo baitira, eta auzokideek lapurra karela pentsa dezaketelako. Gauza hauek egunez, naturaltasunez eta langilez jantzita egitea izaten da honena. Zarraila bortxatu baino hobe, beste bide batzuk begiratu. Zarraila bortxatzea eza erraza izaten eta zarata handia egiten dut. Ahal izan ezkero eta beti kontu handiz, lehoetatik edo balkoitik zaitez. Beti ere ahalik eta kalte txikienak eraginez. Tresnak ondo prestatu. Zarraila berria, destorniladoreak, linternak, etzazu ezerrez ahastu. Une hauek delikatuak dira. Desalojo zuzena jasan dezakegu momentu horretan. Beraz ondo itxiate eta leoak. Gainera, zarata egitea saiestezina izaten da gehienetan, beraz auzokideekin hit dezakegu edota jendeik ez dagoen ordutegietan sargaitezke. Normaltasuna nagusi. Lehen baien bertan bizigarenaren normaltasun ideia ematea komeni da. Hirugarren pausua, bertan bizigara. Lehenengo egunetan, etxean beti norbait egotea komeni da. Hori da orain zure bizilekua, beraz, berarekiko eskubide batzuk eskuratu dituzuk. Ezin da inor sartu zure baimenik edo epailiaren agindurik gabe. Hori eginez gero, bizilekua portxatzearen delitua egingo luke. Handik kanporatzeko ere bai epailiaren agindua beharrezkoa da. Gokoratu, -go poliziek segurtasun enpresetako langileek eta abar intimidazioarekin, beldurrarekin eta ezjakintasunarekin jolasten dute. Lasaitasuna mantentzea da garrantzitsuena. Zure eskubideak badakizkizula erakutsilezu. gehiago goizan eskero, zatoz okupazio bulegora, ostiralero, arratsaldeko 6etatik 8 eko etxean, Pilota kalea bost. Gora okupazioa.